У Валерія батько – доцент, а мама померла. Батько одружився з молодою продавщицею, і Валерій пішов з дому. Блукав з геологічною групою десь на помірі, а тоді поїхав на цілину. Там вони спізналися з Володею, як земляки-чернігівчани, і Володя поманив його сюди. Так розповідав сам Володя. Більше вона про Валерія нічого не знала. Тоді їй було... Байдуже, а тепер щось, му би, забороняло розтитувати у Володі. Потім до неї забігла Тося, сусідка, білява, сміхотлива дівчина, і вони разом пішли до клубу. Володя залишив їх і пішов до каси. Він завжди купляє квитки і Ліні, і її подругам, і тихцем втискає в долоні. Він знає, що дівчата насміхаються з нього за те, і регочучи, примушують Ліну брати квитки, а сісти біля них у залі він одважується не завжди. Здебільшого біля Ліни сідає хтось інший і проводить додому. А він човгає позаду. Вони живуть на одному кутку. Проте сьогодні, коли Володя пішов до каси, Ліна стала в чергу нього і взяла квиток собі, Тосі і йому. Він спробував відмовлятися, але вони з Тосою підхопили його під руки і повели до дверей. Володя страшенно бентежився і радів, і йому дивна була тривожна нервовість Ліни, її безпричинний сміх. Після кіно почалися танці. Для танців у них великий зал з портретом горького на стіні. Мабуть, хтось мав великого письменника і завеликого танцюриста. Спочатку закрутили щось шалене і танцювали тільки дві пари – Клавка і Ліза з приїжджами з Чернігова електриками, що тягли від станції лінію електромережі. Клавка у ковбойській спідниці налазила на хлопця, змикалась як навіжена, поки не почали цвистіти трактористи й шофери. Їхнє місце зайняв танго. Був під добрим градусом. Захмилівши, він завжди йде танцювати, особливо любить старомодне танго, яке видивився у якомусь фільмі, і яке й призвело до назвиська. Хелетався сам у порожньому крузі, мавпував, блазнював. Сподівалися, що він піде або сяде на стілець і засне. Але він не йшов. Йому лестила увага хлопців та дівчат. А потурити танго не зважувався ніхто. Потуриш зараз, а завтра перестріне у темній вулиці. Уже відсидів півтора року і тюремні харчі йому не в страх. Уже почали розходитися, коли з гурту вийшов високий хлопець у короткому демісезонному пальті і поклав на плече танго руку. Слухай, кориш, ти заважаєш. Ліна аж зажмурилася. І вона, й усі були певні, що зараз танго розмахнеться і впечатає Валерію в щоку тверду з короткими пальцями долоню. Але сталося... Несосвітенне. Танго образився до сліз, приклав до грудей руки, прохаючи співчуття. Я заважаю? Я когось зачепив? Ну, скажіть. Вони соромляться тебе? Так само спокійно сказав Валерій. Мене? Чого соромляться мене? Я такий бридкий? Я не культурний? Танго похилитав до дверей і вже в фойє хапав усіх за плечі, в'язнув, я не культурний, я там його. Культурний, ти в нас як тарапунька, намагалися відчепитися. Ліна танцювала багато, з усіма, хто запрошував. І далі несла якась тривожна, гаряча хвиля її, хотіла показати Валерію, як охоче кличуть її до танцю хлопці, а він танцював тільки з катрусею вертлявою, зовсім ще юною дівчиною, десятикласницею, і те бентежило Ліну, і сповнювало якоїсь гіркоти, майже образи. Через два роки сулацька суперзірка, подумала вона про катрусю, вже зайшов до залу і став у дверях кривий проць, демонстративно поглядав на годинник, оповіщаючи своєю з'явою і голосним побрязкуванням ключів, що зачинятиме клуб. Отаку він вистоював ще зо два танці, мабуть, має насолоду чи від своєї влади, чи від того, що танцюристи, поспішаючи надолужити, включаються в шалений темп, а Валерій все не підходив до неї. Поглядав у її бік, але якось так, немов не на неї, а кудись вище, на плакат, на стіні. І тоді вона в гніві, майже в розпачі, Зважилась на останній крок. Коли залунало "Ахадесса", не пішла танцювати. Її один за одним запросило п'ятеро хлопців, але вона відмовила всім. Стояла, склавши на грудях руки, і дивилася за двері, де у фойє ганяли кулі на розбитому більярді Володя та ще троє хлопців. Лузи в більярді пообривані, і коли хтось бив певну кулю, Підставляли долоні й ловили її. Ліна шкодувала, що Володя не танцює. Знала, що він дружить з Валерієм. Отже, напевно, Валерію відомий те, що Володя любить її. Вона б сьогодні танцювала тільки з ним. А може, підійти і забрати його від більярда? Попросити, щоб провів додому? Він такий вірний їй. І в цю мить до неї підійшов Валерій. Можна? В його очах світилася спокійна впевненість. Вона завагалася. І через цю впевненість, і через те, що зайшла занадто далеко, відмовила кільком хлопцям. І якщо тепер піде танцювати з Валерієм, її, можливо, образять. Це може статися ще отут, і ніхто не заступиться. Тобто має заступитися Валерій. Вона і його підставляла під удар. І він знав це. Вона бачила по очах. Уже треба йти додому, мовила якомога байдужіше. Ну, останній танок. Ти ноги не потоптуєш,